ba bueno, de la Hiruastero las sartu ba, ziren batzuk eta jarri zuten ba aparatotxo bat eh lehertu egin zuela edo zerbaitola. Ta bueno, pintadate gen zuten eta desperfekto bat zut, batzuk, batzuk eh zuten. Eh ba, e, instalazio elektrikak buskatuten zuten, ia ia dena Departeko dena, eta guztia, eta desaude batzuk, duberi batzuk, e, e, apuzkatu zuten ere, bai, dena lurretik zeuden, eta bueno, eta hori. Gartetxe, barrura, sartu ziren? Bai, bai, bai. Hori ja, e, sartzen dira, baino askotan, balapurtzera, edo edo bakarrik destrofatzera gauzak, baino ja, hori, e, O sartzen dira, sari ba, sartzen dira, baino batean ja irekitatu zeuden eta hartu ziren ta jarri zuten aparatuz zu, hori. Mm -hmm. Bai, bai, barrura sartu ziren. Osa ez dela lehenengo erazoa, lehengo erasoa, baina oraingo hontan, e, gutxienez, lergailu lergailu bat estan egin duela. Hori da. Iker, duela duelaste batzuk eh tuterako herriko taberna erasotu egin sutela eta guzti dugu berdina, bueno, bergailu berdinarekin edo antzekoa erabilizutela. Ez dakit, eh, preekupazioa dago herri herriberan horrelako eh, ba, erasoak etengade eh, errepikatzen direlako? Ba, ba, bueno, gu bai, <laughs> preekupatuta gaude, baina beste jendea, ez <laughs> eta suposatzen du, bat, tuteran ere Ba, Errikotik mogutzen den jendea, ba, ere bai, <risa> protuko dutakon goela. Ya bi dira, bi so, eta hain segituak, eta bueno, hain jarraian. Mm -hmm. eh, Zizko bardenero duela urte batzuk sortu zen, eh, kontaigu pizka bat olako mugimendua dagoen, edo zen olako sortzen dira Zizkoan? Ba, bueno, Sisko Bardenero, oren dela laugurte, eh, jaio zen. Ba, lehenengo urtean, ba, bueno, naiko jendea joaten zen, eta ezakiz, ba, eh, bizia hundiak zeukan, ez? Eh? Baino, ja, pa, denbora pasada eta jendea, gutxi du joaten, eta, bueno, ere engaude, ba, naiko, nahiko... nahiko gutxi pertsonean zartuta eta pixkaba hori aurrera eramaten eta gainera ba, erazotzen da zaituzte eta bueno, ba, pixka bat atbogoak kentzen dizkizu ez? baino, bueno e, hemen daude eta eta hori julta, bueno egin zuten hori bueno, e, jarri zitu nean lerga hiu hori txikiak eta buzkatu ba, e, egun. ...plan guztiak eh, aniversario egiteko, laugarren aniversario egingo zuen eh, egin behar zen... ...apilea den amaikan edo amarrean, amarrean, amarrean, eta ezin genuen egin. Beraz eh, kalteak, eh, nahiz eta agian ez handiak ez izan, eh, nolabait, eh, bueno, ba, oztopatu egin dute aktivitateak, ez? Karo, karo, eta, bueno, kalteak ez, ez dira izan garren txitzuak, baina... Aldatu behar dugu berriro instalazio elektrika guztia, eta, bueno, zendea, zende gutxiba daude, ba, asko koustatzen da, mm. Berri, berriz egitea, eta hori. Iker, ez dakit eh, horrelako ekintxe, ekintxa fasisten eh, aurrean, eh, bueno, ba, herriberan... Eh, Maiztasun, ba, nahiko batekin ematen diren horien aur, aurrean, e, zerbait egiteko e, beharre eskoa ikusten duzuen, edo? Ba, bueno, e, ba, egitekoa e, beraien aurka beti, <laughs> ba, baina esken, que, ba, da betikoa, jende guzti gaudela, eta bai, baina hori ez dakit. Hori, berakien be aurrean jartzeko, ba, jarri behar garela guztiok, eta ez dakit, ba, guptetxatu gain nuen, ba, manifestaldi txiki bat egin, eta lehen dabetiko gauz, gauza e, zizko bardenero berriro asieratikazi, eta aurkeztu zer den zizko eta dero ja, ba, fascisteen aurka jo, eske <stez> ez dago esterik. Mhm. Relaja, rey, tomado, guas, generando, jango, vay, tú, usted, gustillo, y Se me enguchillo